108. Aspecte noi în mazdeism. Cultul Haumei. Iasna în șapte capitole scrise în proză și constituind gata, 35-42, oglindește începutul unui proces destul de complex de adaptare și de integrare.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 Yazna 36.3 Împreună cu soarele, focul este asociat cu Ahura Mazda. Nota 11 În textele Yazna posterioare, soarele va fi numit ochiul lui Ahura Mazda, fapt ce indică reactualizarea unei idei indo-iraniene arhaice, căci încă în Rigveda, Veda, un roman 56, soarele este ochiul lui Varuna. Închei nota. Soarele este forma vizibilă a Domnului, mai înalt decât cele înalte. Asa, adevărul, este asociat totodată cu lumina. S-a remarcat de altfel preeminența lui Asa în Iasna celor șapte capitole. E invocat împreună cu Ahura Mazda și se proclamă unirea Domnului pentru totdeauna cu adevărul. Asta înseamnă acum mai mult decât adevărul, justiția, ordinea. Este o personificare de structură totodată cosmică și spirituală. Este numită cel mai prielnic binefăcătorul eternul făcut din lumină. Vohu Manach, care îl inspira pe Zaratustra în imnurile Gata, e împins pe un loc subordonat. Și mai surprinzător se vorbește de soțiile bune ale lui Ahura, Ahurani, care sunt apele. Revenerăm pe Ahurani, apele. Iasna 38, 38.3 Nota 12. După cum remarcă Zechner, în textele ulterioare, apele sunt uitate. Soția lui Ahura Mazda va fi Armaiti, gândirea cea bună din Gata, identificată mai târziu cu pământul. E vorba, desigur, de o rămășiță a religiei tradiționale iraniene. Închei nota. Haoma capătă un loc important în cult.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 Totuși, dacă e adevărat că Zaratustra acceptă în fond cultul lui Haoma, condamnându i doar excesele, nu mai este vorba de sincretism, ci de o promovare solemnă a valorilor vechii religii cosmice indo-iraniene. Gata, ale lui Zaratustra și gata celor șapte capitole, face parte din liturgia sacramentală yasna, care constă în mare parte din invocații monotone adresate ființelor divine. Iastele sunt imnuri adresate fiecare în parte unor deități deosebite. Iast se scrie Y-A-S-T. Este vorba de unii zei pe care zaratu îi ignorase, ca de pildă Mitra, dar și de personaje divine ori personificări ale realităților religioase, cum ar fi Haoma. Hom Iast justifică cultul Haoma printr-un îndrăzneț mit de origine. Hom Iast se scrie H-O cu accent ascuțit M-Liniuță Y-A-S-T.